A királyság második házas párja Hezdén hármas falgyűrűvel, s a falak között sáncokkal, körülvett oldalbástyákkal teletűzdelt épületekkel, istálokkal, csűrökkel és kamrákkal telezsúfolt tekintélyes erőd volt. Számos föld alatti folyosó kötötte össze a környező környezővidékkel. Egy 800 íjászból álló helyőrség könnyűszerrel elfért benne.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 De Hestin udvarai mélyén megsűrűsörött az árnyék. Minden nyugodt, sőt a bárók ízléséhez mértán nagyon is nyugodt volt. Meglepődtek, hogy így kevés fegyverest látnak. Az egyik istállóban lónyerített, megérzte az idegen lovak jelenlétét. A hűvös estében Johanna fellelte gyermekkora hangulatát. A kocsiban ülő Bömon úrasszony szakadatlanul nyöszörgött, hogy meghal.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 A gyertyáktól megvilágított nagy teremben Mao grófnő karbafont kézzel állva összeszorított szájjal fogadta a becsörtető bárókat. Az ajtón belépő Johanna szólalt meg elsőnek. Anyám, Bömon úrasszonynak segítségre van szüksége, mert éppen elveszteni készült teste gyümölcsét. Az ön vazallusai ugyancsak ráijesztettek. A grófnő azonnal utasította keresztlányát Mao,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 és a király kívánságait, akkor másokat küldenek helyettük. Ma nincs szükség semmiféle aláírásra, én bízom kegyelmetek szavában, jegyezte meg Poatyié Nagy Nagyuraim, eszes, becsületes férfiak, tudom, hogy kegyelmetek, Finé, uaszré és Lósz uraim, és a többiek is minnyájan szívükön viselik, hogy csalódás ne érjen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 Johanna végighúzta Ujja hegyét a könyvek kötésén. A francia nyelvű biblia, a szentek élete, a róka regénye, trisztán lovag regénye. Hányszor nézegette Blanka hugával a lapokra festett szép színes képeket. Mao egyik udvarhölgye olvasta fel nekik a szöveget. Ezt itt ismered? Igen, már megvásároltam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 Önuralma egyszeriben cserben hagyta. Görcsös zokogás rázta meg, Poátyi ég rófjára nézett, és amikor látta, hogy a férfi mosolyog, karjába vetve magát rebegte. Fülöp, csak hogy újra megtaláltam! Az ord máogrófnő szíve megsajdult, hiszen leánya nem hozzászaladt boldogságát elsírni, hanem a férjéhez.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 Maokisé hátradölt párnáin. Hála Istennek, sóhajtotta, sikerült ismét összehoznunk a királyság második házas párját.